І помовчи трохи. Так от, читав я в одній книжці, як чинці сховали своє золото у ставку. Глибокий такий був. Як ти гадаєш, могли таке козаки зробити? У ставу ніхто і не шукав ніколи. Всі навколо того дуба товклися. А що як подивитися, га? Запала мовчанка. Потім Сашко, проковтнувши кілька вишень, кивнув головою. «А що? Непогана ідея. Перевірити можна. Тільки як ти пірнатимеш? Став же глибоченький, а акваланга в нас нема». «Ну, акваланга немає. Але маску і ласти я прихопив», – усміхнувся Славко, зрадівши, що брат погодився. «Ми ж від вас на море поїдемо, то я одразу і взяв». «Батько пірнати не любить, то може і забути це чандаля, а мені без пірнання, і море не море». «Що ж ти мовчав?» – аж підскочив на гілці Сашко, ризикуючи загоркотіти вниз головою. «Ми з хлопцями поплавали з маскою на річці, все-таки веселіше». Жаднюга нещасний. Та я забув, знизав плечима Славко. Якщо хочеш, бери, будь ласка, тільки річка це не море. Нема на що під водою дивитися. Але ти мені зуби не замовляй, одразу кажи. Підеш на заклятий став? Чи ні? Другого дня хлопці вирушили до ставу. Звісно, завидна, щоб не так лячно було. Але хоробрості вистачило тільки на дорогу. Не встигли до берега дійти, як куди вона вся і поділася. «Ну що, герой?» – підштовхнув Сашко брата. «Пірнати будеш, чи з берега дивитимешся?» «Крізь воду на шість метрів». «Та йди до бійса». Боркнув той, знімаючи штани. «Що вже й поміркувати не можна». «Ну, які ваші пропозиції, адмірале?» Не заспокоювався Сашко. «Як проводитиме операцію підводний десант?» Славко хотів був дати братові щигля, але передумав і, показавши язика, швидко натяг підводне причандаля. І шубов сну у воду. Та майже одразу випірнув на поверхню і відпльовуючись замахав обома руками. «Зверху нічого не видно. Треба нижче спускатися», – гукнув братові. «А там тиск, знаєш?» «Але я спробую зверху подивитися. Вода прозора. ж так». Я плив тиму вздовж ставу, а ти керуй з берега, щоб я його смугами перетинав, а не товкся на одному місці. Друзі досліджували ставок більше двох годин. Але марно. Славко нічого не знаходив. Врешті-решт Сашко не витримав. Те липні ми. Та за чотириста років будь-який скарб так затягло б мулом, що із квалангом не знайти, сплюнув він з пересердя. Ох і дурень я, хоч би трохи поміркував, перш ніж сюди пертися. Так що вилась, бо вже посинів, дивитися страшно. Та зараз, цокаючи зубами, гукнув Славко із середини ставу. «Ось тільки спробую пірнути глибше, тут ніби щось на дні є». «Стій, стій, не треба!» – заверещав Сашко не своїм голосом. «Ти втомився, ще судома вхопить, а там холодно, стривай!» Але брат уже зник під водою. Його довго не було, і коли Сашко вже хотів лізти у воду, Славко з'явився на поверхні. Хлопець хотів полегшено зітхнути, але придивившись, похоловіть жахом. Славко жадібно ковтав повітря і розмахуючи руками раз у раз поринав під воду. Він з останніх сил намагався зірвати маску, яка заважала бачити і дихати, але це ніяк не вдавалося. І коли хлопець у четверте зник під водою, Сашко прямо в одязі шубовсну устав. Славко був далеченько, тож коли брат зміг наблизитись до нього, він уже тільки безсило тіпався, обличчя перекосилося від жаху, губи посиніли. Сашко, Сашко, прохрипів хлопець. Су, су. Содоми, я, я, і, захлинувшись водою, раптом якось дивно смикнувся і пішов на дно. Не тямлячи себе від страху, Сашкор вучко подався вперед і, глибоко вдихнувши повітря,